Četiri takta, ona, ok. Ako, ja ću da ti brojim. Ima čovek za brojim. Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle da ide tog Znači da mi skažete, moramo... Vi sad slušajte tog šovu, braći bura vi ćete tek da slušate tek, ne, tek sada ćete da, da, da počinjete <laughs> ako ne, sad ali, slušate Radio 021 onda, slušate, onda, onda slušate. Da slušate vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju dlake. i onda ne znam gitara, gitara, gitara do onih duvača finih kad počnem ili negde drugde, nemam pojma, vidit ćemo šta okej okay. Senjeni i poštovani slušalci, dobro ovaj jutro. Ponedeljak je 9. oktober i vreme za još jedan talk show u Braće Butkaj. Za miks pultom veliki mag Legre, Legre, opa, Legre, kao se kaže? Reglera, Reglera, veliki mag Reglera i dugmića, gospodin Ervin, a u studiju sa gostom Braće Butkaj. Vidim ja da nešto ne valja, vode mi je falilo, sad sam popio, bit bolje, nadam se. Evo, protekli dani bili su prepuni događaja, bili su burni, emocije su prenjačile nad razumom, uzavreli kotovo po, se polako hladi, stvari postupno dolaze na svoje mesto, nejasna situacija dobija najkoštrije obličje, svi se polako smirujemo, a i bilo je vreme. Milošević koji je personifikacija 12-godišnjeg ludila je pao. Mnogi se posipaju pepelom, mnogi mu danas okreću leđa. Kao što se predpostaviti moglo, pacovi su napustili potonuli brod i sad orni i žilavi traže novu palubu ispod koje će glodati, što je normalno i prirodno, ispod koje će bušiti nove kanale i praviti ugodnu jazbinu za sebe i svoje mlade. Sreće da ih ipak nema mnogo, da ih nema toliko da nam pokvare veselje i nadu u bolje vremena koje nas čekaju. Prolupala sam deca moja. Verovatno vam je poznata priča o nekim specijalnim ali ne onim običnim specijalnim jedinicama, nego ultra specijalnim jedinicama koje su bile u pripravnosti, koje su pod direktnom Miloševićevom komandom, koje su pokrenute, a onda na našu sreću ipak zaustavljene i vraćene u bazu. Priča je svakako intrigantna, obavijena velom magle i tajnovitosti. I verujem da su redki koji na nju gledaju sa tupom ravnodušnošću. Mi aktivni radio, radio koji uvek bude na licu mesta i događaja, nismo mogli da izbegnemo izazov. Uložili smo sve svoje napore, angažovali mnogo ljudi kako bi došli do pravih, objektivnih podataka, kako bi bar malo podigli taj veo tajnovitosti koji svakako budi vašu radoznalost. Posebno mih isto pomoć gospodina Gorana Matica koji je inače, a posebno poslednjih dana tesno sarađivao sa našim radijom i pružao svoju nesebičnu pomoć. Uz pomoć njegovih veza, njegovih informacija iz oblasti najsubtilnijih obaveštajnih projekata došli smo do dragocenih saznanja, a zatim i do čoveka koji je danas sa nama u studiju Radija 021. Dame i gospodo, predstavit vam neobičnu, izuzetnu ličnost. Naravno, neću vam reći njegovo pravo ime, a tokom razgovora ćemo izvegavati pozicioniranje ključnih lokacija, bitnih za njegov rad. Dakle, sa nama je gospodin koga zovu Crna Munja, komandir ultraspecijalnog voda koji je direktno podređen Slobodanom Miloševiću i koji mu je slepo odam, kako juče, tako danas, a i u buduće. Dobar dan, gospodine Munja. Drago mi je da sam u prilici da podelim misli sa vama. Drago je meni, mada sam skloniji deljenju udaraca na no misli, malo mi je tesan ovaj studio, nisam jednostavno, znate, navikao na klopke, a ovo bi moglo lako biti potencijalna klopka. Samo se vi opustite... Ovo je uvek bio otvoreni radio i kod nas su gosti uvek bili svetinja, ma kako izgledali i ma otkuda dolazili. Nego za početak da vas pitam, imali li neke sličnosti sa vašom jedinicom i onom sloglasnom rumunskom organizacijom Securitatea se zove, čini mi se? Slušajte, sličnosti apsolutno nema nikakve. A razlika ima puno, toliko puno da kao što nekog sličnosti nema nikakva apsolutno. Oni su nespremna diletanska forma specijalaca koja se uostalom i veoma brzo raspala kao što znate dok smo mi daleko manja ali daleko snažnija i umbojitija jedinica koja je sveža bez obsira na ove događaje. Mi trajemo dok ovi rumunski specijalci a ono što se kaže kiselo mleko na suncu znate ono dva dana i kraj. U našem slučaju svin koji se tako nečemu nadaju taj film neče gledati. Talk show braće Butkai. Maas poznavao tečen ponede sa onim čuvenim tigrovima sa Ontarija, a ja lično kao starešina njihov zovem nas Janja u zmajevom gnezdu. Ko nas dirne bolje da ga nije. Pa ja moram da primetim da vaš izgled nikako ne odudara od nekog običnog čoveka. Izgledate kao prosečno zapuštena osoba muškog pola i mislim da kada Danas izazđete iz radi, a niko neće primetiti da ste ipak specijalna i posebna ličnost. Ja sam vam uvek govorio, ne samo vama, inače govorim svima, da je estetska zapuštenost odlična maska koja prikriva moje osnovne prednosti nad običnim svetom. Sve, pa i izgled sam posvetio službi, važno je i najbitnije da ja ne zapuštam reflekse, mišićnu konfiguraciju, i neke specijalne elemente dovitljivosti i promoćugurnosti. Znate, to je bitno. A zapuštenost samo pogoduje mojoj ovoj tajnovitoj ličnosti. Zau vas Crna Munja. Recite mi, nisu li te dve odrednice suprotne jedno drugo i nije li u pitanju neki rogobatan spoj koji prirodno ne stoji u saglasju? Nisam baš ovaj, siguran da sam vas razumeo. Molio bih da koristite Što manje latinskih izraza kada mi se o, obraćate, znate. Dobro, crno i munja nekako ne idu zajedno, znate, a vi ste ih spojili u svom imenu. Pa kako ne idu munja, najjače bljesne po mrklo mraku i tada je prirodna i naj, najuočanljivija. Dobro, do, priznam da ima logike u vašoj formulaciji, o, o tome zaista nisam razmišljao. Naravno da ima jer ja logiki posvećujem dobar deo svojih dnevnih aktivnosti. Znate, crno i mrak simboliše tajnovitost, dok munja, kao što sama reč kaže, predstavlja brzinu reakciji delovanja i to je apsolutno logično, znate. Nego, s obzirom da pominjete mene i moju ekipu kao specijalce, moram da skrenem pažnju da mi nemamo nikakve veze sa ovim specijalnim jedinicama vojske i policije. Pa oni su za nas obična boranija, a mi smo direktno odgovorni Miloševiću od sunacije. Mada mene u kući žena i deca ne specijalac, ali to je više zbog mojih specijalnih navika i osobina. gde ga nađu se, gde dađu se dotičnu personu. Dobro, gospodine Munja, recite nam onda nešto o tim vašim specijalnim osobinama, nešto što bi bilo zanimljivo za naše slušalce, a opet nemojte otkrivati one jako tajnovite i važne momente. Pa znate, ja sam specijalce, u specijalce, kako vi kažete, otišao, jer sam a, svoje vremeno bio vrstan tabađija. I onda sam u jednom momentu se otreznio, znate, i odmogučio sam da svoje iskustvo u makljaži stavim u službu zakona. Imam dve zonske medalje iz slobodnog tabanja, i to onog slobodnog tabanja bez pardona do 100 kg. Dve zlatne medalje, a imam i jedno srebro i jedno zlato iz tabanja sa pardonom, to je do 120 kg. Nepobediv sam, znači, u tabanju bez pardona i u šutanju u prepone iz okreta. Dobro, i kako ste učili, kako je to počelo? Pa najviše sam naučio od svog, svog rottweilera, svoje kuce rottweilera. Ja sam ga, ja, mogu bih reći, psihički skroz kinuo. I od tuda i tako munjevit napredak u službi. Probao sam, inače, ranije razne ono što se kažu varijante, probao sam da učim od mađioničara, onog Davida Koperfilda, onog što, znate, prolazi kroz kineski zid i to me je par puta da vam iskreno kažem skoro stalo života jer tad nisam bio svestan da je reč o filmskim trikovima pa sam probao na stvarno guram, guram, trčim, udaram vratim se i posle eto vidite, kasno sam saznao u čemu je tu trik a trik je u stvarni u triku da je triku u pitanju, znate inače prvak sam i u puzanju unatrak i vežbam puzanje i skrivanje to je mimikrija, znate, po kontejnerima, svako jutro vežbam pred zgradom. Doduše, sad je malo... To moje vežbanje proređeno, znate, od, koda, od kada mi sina i čerku o, po školi zezaju da im je, kažu, ćale, debil, onda sam malo to proredio, znate. Inače, hodam po strance da budem normalno manje upadljiva meta i rologično je, jer je površina koju otkrivam opet manja kad hodete po strance, znate, to je sasvim logično. I još nešto od, od tih vaših specijalnih osobina da ih tako nazovemo? Pa znam, recimo, znam staklo da jedem, ali to mi nikad nije bilo na prvom mestu, to mi je uvek nekako u drugom planu, znate, A, a, a nekad su me zbog tog stakla zvali tigar specijal, dok nisam, nisam ovaj, pogubio zube baš zbog tog, da ne opzovem, baš zbog tog stakla sam zube s, ovaj sredio. A šta se desilo? Pa, šta se desilo? Neko mi je na jednom, to je bilo neko neformalno sportsko takmičenje, ono, susret neki takmičili su se ljudi u jedenju stakla. U Nišu je to bilo u nekoj jazbini koja se predstavljala kao neki prvorazredni restoran, možete misliti. I ja odem tamo i sve sednem, pođe to takmičenje, jelo se tu stakla, jelo, ja sam briljirao normalno jer sam bio prvak u tome, znate, i onda mi je neko, ne znam kako to, ja nisam gledao šta je bilo, inače ne pijem, ne znam otkud da mi se desi takva omaška, ali mi neko poturi neku češku kristalnog pepeljaru, znate, i kad sam ja to ugrizao, Samo ми се pred očima zamutilo i pored zvezda, malo sam ja ateista, inače znate, ali mogu vam reći da sam vidio ono beo o jagnji i devicu Mariju kako drži Isusa na prsima. Ma strašno je bilo. I samo iz ponosa, samo mi ponos nije dozvoljavao da stanem i odustanem. Inače, tad sam sve kutnjake i očnjake ispilio na toj pepeljeri i sad mi ostaje da čekam Duboku starost, pa da mi ponovo eventualno niknu mliječnjaci. Mlje, znate, tako da sam ja digao ruke od stakla, znate. Živim na varivu ili mi žena sažvaća ako nešto žilavije. A batalio sam proteze jer je već tri para propala, znate. Pa kako je propala? Pa u akciji sam ih progutao, znate, jer to onda nije zgodno. Sreće da imam ovu kiselinu želučanu Jakovu. Pa ovi kad su gledali na Rengenu videli su samo ovu proteznu armaturu i se, doktori su se oduševili i kaže više tečnosti pite i, i to će sve da prođi, neće biti problema. Savršeno, gospodine Munja, napravićemo pauzu, evo za manje od pola minuta slede najnovi vesti. Pa ćemo nastaviti s ovim razgovorom. zaista je prijetno s vama pričati. Najbolje obožavam niz dlake. Poštovani slušalci, kao što ste već čuli sa nama, u gostima je Crna Munja, komandir specijalne jedinice. Zapravo ultra specijalne jedinice koja je direktno odgovorna i podređena gospodinu Slobodanu Miloševiću. Gospodine, vi ste počeli ovde da nam vrlo zanimljivo pričate o svojim sposobnostima, pa najbolje da nastavite ako imate još nešto da kažete što se može otkriti našim slušalcima. Vidite, ja sam vam tu pričao za ove probleme sa staklom i, i, i sa, sa zubima i slično. Moram da... Krenem pažnju slušalcima da sam ja inače specijalista za maskiranje. Maskiram se u rekordnom vremenskom roku. Recimo u drvo se maskiram za 3 sekunde. To je zaista rekord. Mislim da mi u tim maskiranjima držimo svetske rekorde ubedljivo. Znate kako je bilo i ovo sa... Ovim bombardovanjem naša vojska se maskirala sjajno, možete misliti sad kakvi smo mi ako je naša vojska tako sjajna. Mi se tri puta brže maskiramo od naših običnih vojnika, onda zamislite koliko smo dobri u tome. Znači, u drvo se maskiram za tri sekunde, a u majmuna za jednu sekundu. Jer s obzirom na moju enormnu lakavost, to mi je nekako najbrže i najlakše, znate. Jako je dobro za akciju u Zološkom vrtu, tu jer vežbali smo mi, znate, često u Zološkom vrtu vežbamo i onda svako u, u određenoj situaciji mora da razmisli i da odluči u šta će da se maskira. Pa znate možete u drvu, u ovu životinjoru, ja se naj radi u majmuna jer zbog tema ove ovaj lakavosti to mi nekako najlakše, znači, a ne moram ni maskirnu ovu uniformu noću da nosim. Znate, samo uzmem ovaj donji vešik i u, u, u njemu sam maskiram potpuno, znate. Jer recimo za tigra mi treba ovaj, celih sedam sekundi, što je ovaj, nedopustiv gub i tak vremena, znate. I sad, u mraku kad se onako dlakav i maljav pojavim, i najhrabriji zakukaju, znate. I, i, i, i volim onako u senci da čučim, znate, i režim, to od ovo i kombinovao ova iskustva sa mojim Rottweilerom i žmurke od dece što vidim i znači čučim u mraku i onda iz mraka iznenada iskočim na svetlo i onako neobrijan samo u donjem vešu muškarcima se ledi krv u žilama a dok od žena normalno izaziva prirodnu žensku radoznalost a nadinmak crnih sam dobio zbog temu evo, ovaj dlakavosti rekla moja pokojna baba gospodnja voja <laughs> dobro recite nam s obzirom na te vaše specijalne osobina i specijalan trening recite mi šta vi jedete, kakav vam je ritam ishran pa u kući sam vam već rekao kako jednem ženami pomaže za neku žilaviju hranu zbog tih mojih zub, zubljih problema а dok na terenu Znate, sve zavisi od situacije. E, postoji specijalna komandoska hrana za napad, znate, a imate drugu vrstu hrane koja je za odbranu, znate. E sad, svaka od tih hrana stimuliše određenu grupu najpotrebnijih mišića, a služi i e, kao neki, neki psiho-relej bih možda najbolje opisao, znate. Da se da se tu psihičke neke još motivacije i neke psihičke brane i, dobro, ja nisam sad psiholog, ali to je kao neki psihorelaj, znam da se psihički s jednom hranom osjećam ovako, a s drugom onako, da ja sad tu ne filozofiram mnogo, kad... ali to vam je kao neki psihorelaj, znate. E sad, kad se branimo posle neuspešnog, recimo, napada, što je doduše redko, e onda moramo u hodu da menjamo hranu, znači, išli smo s hranom za za napadi sad odjednom treba uzimati ovu drugu hranu za odbranu i, i, i, i za povlačenje i to vam je kod povlačenja nezgodno jer u, u hodu a najčešće i, i u trku se žvaće znate i još onda ako je džombav teren sve vam se u stomaku ispred tumba sva hrana se nesvari dobro i onda ja moram da, da vam priznam da često onako težak proliv dobijem od toga znate. Inače Inače, imam ja tu još svašta da vam ovaj, pričam. Pa recite, recite imamo još vremena za priču, posle ćemo malo muzike. Pustite, a, a evo da ja iskoristim priliku da kažem da su telefoni u studiju 27999 i 27292 za eventualno neko javljenje ako ima neko slušalca nešto da vas pita. Pa dobro, važem, ja. Ja sam spreman da odgovaram na sve, ja sam otvoren, u, naravno u nekim granicama, ja vam neću moći baš sve reći, jer, jer razumećete, služba je tak takva da ja ne, ne mogu da se istračavam tu, znate. Inače, šta sam ono hteo da vam kažem? Da, hteo sam da vam kažem, a imamo šta? Mašate mi. Pa imamo nekoga na vezi izgleda. Do, dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Slušamo. Pa ja bi pitao vaših gosta šta on mislio njegovom vrhovnom komandantu, jel'i? Da. Ka kako je on pite. mišljenje o njemu ima uh, u smislu njegovih moralnih vrednosti, tako? To, to je čovek dubokih moralnih načela, znate. Nije bez razloga ovo što mi njemu, vaš voditelj je rekao, mi njemu slepo verujemo. Pa nije to baš lepo. On je čovek koji je vrhunski moralista, ima stroge moralne principe i načela, a iznad svega je pošten je čovek. I zato smo, još ima tu nekih razloga, ja sad ne bih išao u detalje, znate, ali mislim sve najlepše o njemu. Znate? Ja ne znam da li je slušalac još uvijek na vezi. Nije? Čuje odgovor, imamo li još nekoga na vezi? Hteli ste nešto da kažete, pa sam vas ja prekino i... Ja se nadam da ćete se setiti. Pa čini mi se da sam hteo o konjima da vam pričam. Dobro, ja ne znam. A hajde recite o, o konjima. Pa ja konja jašem. Ja konja jašem i, i iznad i ispod. Kako, kako jašeti? Iznad i ispod konja. Pa da, konj se može jahati i iznad i ispod. Znati, mi imamo specijalno obučene konje a, za četiri jahača. Jaše se... Jaše se, znači, dva njahača gore, dva dole, sad to, to je zavisno od situacije, a često jašemo i ponije, kada recimo treba biti neprijatan, uh, neprijatan, neprimetan kad treba biti, znate, i onda, naravno, onda ne idu četvorice, onda idu dvojica na ponije, ali to je za nisku neku travu, za stepske neke terene, znate, onda ste generalno, onako, ste niži. Znate, još ako se spustite, polegnete po poniju, onda vas niko živ ne može videti Još ofarbamo ponija u boju, u, u, zavisno od terena, i to maskirani smo skroz, ono, potpuno što se kaže, znate. i neko... u program! Ima nekoga na vezi, neko hoći u program. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Rećite mi, jeste kombinovali nešto u vezi suza sa genetke, ono sa somovima, nekim škrgje, da mogu da dišu kad su uslovi onako zamagljeni, kad suza vas radi, kako to ide? To su sad delikata pitanja o suzavcima, znate, ja ne bih, ne, ne mogu da vam tu sad mnogo otkrivam, ali reći ću vam da mi vežbamo sa suzavcima bez gas maske, mi smo, mi smo istrenirani na ciklon B da trčimo pod ciklonom B kao, kao na atletskoj stazi, znate. Sad u genetiku to sa doktora Bojića to pitajte. On je inače nama često, nas, često nam šalje neke tablete, znate, i onda se mi bolje osjeća. To su neki vitaminski ja mislim preparati specijalni, ali ne ulazim u tu, tu genetiku i tu biologiju. Ja sam više ovako za šibanje, znate. Hvala lepo. Hvala i vama. Imamo još nekoga na vezi? Imamo? Dobar dan, izvolite. Nemamo. Nemamo na vezi, pa onda ćemo da nastavimo. Sad, izvinjam se, malo nas slušalci prekidaju, što je i dobro, naravno, ovo je kontakt emisija. Rekli ste o konjima, znači, imate obične ove normalne konje, imate ponije, šta je još zanimljivo u, u vezi konja? Pa imamo, imamo, znači, ovo obično bosanske, ove brdske, male, imamo atove, arapske, imamo normalno ponije, australijske, ponije kalimegdanske, ponije mislim ima sad tu više vrsta konja ono što je bitno, nije bitno kakav je konj, bitno je da je on utrediran i maksimalno skoncentrisan na zadatak koji mu je poveren, znate poveren mu je zadatak, konj to treba naravno i konjima dajemo neke tablete i uz posebnu hranu i oni su zbog svega toga vrlo opremljeni i obučeni i mnogo nam pomažu u svim našim akcijama Imao još nekoga na vezi? Imamo. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Slušamo, dobar dan. E, može vaš gost reći o nekim tajnim akcijama u kojima su oni učetovali? Pa, u tajnim akcijama, da vam kažem, to je... To je o, mogu da vam kažem u akcijama koje nisu tajne, a tajne akcije, sama reč, kažem da su tajne. Kako ću da vam otkrivam tajne? Ima tu raznih akcija, znate. Kako sa tajne akcije da vam odajem tajne? Ja... Ja sam još uvek u službi i ne mogu tajne da odajem, znate? Dobro, hvala. Hvala i vama. Vidim, niste mogli slušao su da izađete u susret, ali to je i razumljivo zbog tajnosti vaših operacije i poslova. Evo, da čujemo još neko je na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. A, htio sam da vašeg gosta. Da. Da li imate žena u odredu i da li menjaju, recimo, uloške u trku ili oni s krilcima kad skačete i spadu vranom i to. A, vidite, to je zanimljivo pitanje. Gost je postavio pravo pitanje, znate. Baš zbog tih problema, znate, problema koje žene imaju u trku i priskakanju skakanju, znate, vi ste, gospodin je, verovatno, asocijala su ga krilca odmak znate, na to letenje. Međutim, baš zbog toga, mi nemamo, nemamo ovaj, žena u ekipima, da uopšte imamo kuvarice žene, znate, to je sad široka široka lepeza koja nas obslužuje, znate imamo kuvarice, imamo maserke, znate imamo jednu devojku finu, onu tajvansku masažur, ali za, konkretno za akciju tu su strogo muškarčine u pitanju, moram, ja se izvinjavam damama, ali tako je tako je posao, znate Dobro, još neko je Slušamo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, žalim. Dobar dan. Zahvaljujem. Ja e, imam jedno pitanje. Naravno, izvolite. E, kažete vi meni kako bi vi gospodine maskirali gospodo još koji su ostali u u kojem, u kojem stilu jelu na na koji način? Mislim oni majmoni koji su još ostali kažete da se najlakše može u majmona maskirati. Meňa ja kažu da ja naivi, samo elimo majmona da se maskiram znate, ja to mi je nekako najizgodnije jer sam lakavi više noć noć to je obično, ali to je u u izvesnom smislu predno, znate, privlačim ženski pol, a i za maskiranjem jako zgodno, znate. A kako su mogli maskirati jednog manjeg majemuna koji je već... Manjeg majemuna u kavezu. Jeste, jeste. Manjeg majemuna u kavezu. Pa to sam ja radio, znate, mm. u Zološkom vrtu kad, kad, kad, kad, mm. kad se ja infiltriram u grupu majemuna, znate. I sad, sad sam na toj pozici takozvanoj čeki, znate. Da, da, da, da među majmunima i onda kad se određena radnja završi ja izađem i sad ostavim i ovi majmuni pravi i sad njih treba nekako maskirati i onda ja to radim naj, najbolje s farmom znate? Uzmem, uzmem i sad zavisi od zida kakav je u zološkom vrtu imamo mi specijalne o, bočice s farmom uvek spremne naravno zbog maskiranja i onda ja jednostavnom četvicom to oformam i majmune o, podelim koji šamara oni se malo uspavaju i je verovatno jedna. A pa su ti te majmunice maskirati. Majmunice tu. Me pa sad ja ne sam pravo da vam kažem za gledao, tu je bilo verovatno i muških i ženskih majmuna, oni se pare po tim kavezima, to to niko ne zna, to znate Hvala bod. Lepo. Zahvaljujemo, zahvaljujemo, zahvaljujemo. Ovaj o, ovi majmuni sad me gospoda za o, počeli smo jednu temu, pa me gospoda onako ponela menjeno pitanje, znate, to sad apsolutno među majmunima šta se dešava to je haos, onako, majmuni se pare i sad meslite da sam ja bio u prilici i da me intereso, ali sad da svakom majmunu zagledam pod rep gloposti, ja se gospođi izvinjam ali to onako nemam, nemam običaj sad u majmune pod rep da gledam Dobro, zahvaljujem, uh, još neko je na vezi Dobar dan, ne. izvolite, slučamo vas N e, Htela sam da pitam trenjenog druga Da. Ove, kako je njegovo mišljenje o cenjenom ministru Vlajkoviću ja njega nisam videla Golišavog pa ne znam da li je on dlakav. Gospodina Vlajkovića niste vidjeli Golišovog. Da i ne znam da li je da. dlakav. Pa da. me zanima njegovo mišljenje da li je i on u tim specijalcima da, da, da, da, da. se zna ja, zamaskirati ja i tako da... to. Da. I jako brinem za njega. Mm -hmm. Dobro, gospodine Munja izvolite. Poslušajte, za gospodina Vlajkovića, ja sam se već ogradio od policije i Vlajkovićeme policije. Mi smo specijalna, ultra specijalna jedinica. Oni imaju neke specijalce u redu, znate, to su neke interventne specijalne jedinice levo, desno, idim i dođim i to je sve fino. Međutim, naša jedinica je direktno jedna mala četa, recimo, ali neću da vam kažem četa, dve čete, neću ni to da vam kažem 3 čete, ni to nije tačno ali četa je u pitanju, znate i ovaj to je ultra specijalna jedinica ja sam rekao ona je podređena direktno gospodinu Miloševiću i samo meni direktno gospodin Milošević ja mi kad šta ima da se radi i tu nema zbore, nemam ja pojma i ne petljam se sa Vlajkovićima i, i ne gledam da li su goli ili obučeni ili koliko su dlakari, hajte molim vas Izvolite, slušamo vas. Halo, da, da, slušamo, dobar dan. Slušamo. A, vaš gost danas izgleda se kamuflirom, dobro. Jel te? Jeste, prepazno sam ga. Jel te, znate pa... čoveka, to, da, to je dosta... Da, da, da, pa to je Zoran Kreketuša. Koliko on funkcija obavlja kod druga predsednika? A vi, vama se čini, znate šta mi imamo za ovde za goste? Jedan, jedan specijalni kompresor, znate? I da? onda svi gosti posebno kad su ovako u pitanju tajanstvene ličnosti, da, da ih ne bi prepoznali, onda, onda idu kroz njihov mikrofon, ide kroz taj kompresor. Taj, a, kroz da kompresor? Glas, ne, da, da. Pa ili može i predsednik kroz taj kompresor? Pa sad, koji predsednik? Ko pa bivši, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne bivši, bivši. Pa znate šta, mi smo bivšeg predsednika svoje vremeno, kad je bila ova izborna kampanja, kad je bilo predstavljanje predsedničkih kandidata, onda smo mi njega pozvali, međutim, on se nije pojavio i Mislim, ne vidim sad neki razlog da ga zovemo, znate. Imate li vi pitanje za gospodina Munju? Pa imam pitanje ono sa konjima, kad jaše od dole i od gore. Da. Jel to i predsjednik može i od dole i od gore? Pa ne znam zašto menja, mešate predsjednika u, u jahanje od dole i od gore, znate. Ne znam, evo, mada gospodin Munja će vam verovatno imati šta da kaže o konjima, ako vas to zanima. Pa to me zanima ajte gospodine objasnite čovjeku inače ste počeli tu priču oko njih. Pa ja sam ja sam rekao da se konj može jahati iznad i ispod A, ovaj znate šta? Da moji konji u, u vodu ja imam ja imam pazite ovako. Voda je podeljena odeljene znate. I odelene se sastojio od tri konja i 12 specijalaca, tih naših specijalaca. Šest jača i šest podljača. Znači gospodine dobro primetio da se znači konji jašu, a mada sam ja to i rekao, ali on je oštro čovjek i dobro je primetio, znači od dole i, i, i od gore. Znači, kad ubiju, recimo, konja kolege, onda se koristi prvi solidarni konj na kog se nađe. Znači, kad mi idemo u akciju, prvi, znači, konj se koristi, ali se onda jaše i iznad i ispod, baš zbog borbene spremnosti, znate. A u najosjetljivijim situacijama jaše se ovako, pazite, gore jedan I on gleda napred, a drugi gore gleda nazad. Dole opet jedan gleda napred, a drugi dole gleda nazad. Znate. I sad taj specijalni konstant četiri jahača je e, u stvari udarna pesnica svakog našeg odelenja. Znate, po zvuku i onako prvo v utisku čini vam se kao da dolezi samo jedan jahač iz prerije, a kada neprijatelju uvidi u čemu je stvar, on čak nema vremena ni, ni, ni ooj, na popa da pomisle a kamoli da se odupre. Jednom reču to je jedna ubitačna ko kombinacija, znate. Jednom je malo nezgodno onom na poziciji što je dole nazad, znate, što gleda pod rep. Pa ja kad sam recimo bio mlađi, dok nisam postao ovo što je, jer sam starešina, znate, onda sam svaki put, kad pod jahujem, znate, i kad sam bio na toj strani, onda sam s opraštenjem dolazio, popišam po glavi i prsima, znate, a kad, kad je kobila u pitanju onda još nekako, znate, ali kad podjahujete konja, onda ste nadjerali što se kaže, znate, i onda se skroz ospem po licu i onda žena nikako ne može da očisti mrlje na košulji, a kad vidi ja dođem kući, ona vidi žute fleke odmah je jasno šta sam ja podjahivo i znate, tako da ja više volim kobile, bar, bar me ono kad jašemo, znate, ništa ovaj, ne treska po glavi, znate i a, evo jednom sad ovih dana baš jednom konju u tom našem vodu je vreme parenja znate lako se uzbudi pa je hačak koji treba da je na poziciji dole nazad onda prebacujemo na drugu o, rezervnu poziciju znate jer, jer malo je nezgodno ono, nema ni mesta ovo je strašno dobro dan slušavam vas Pa ja sam bio pre sat vrem na tu nekde koradlje i vidio sam jednog gospodina po strance hoda, da, u pravom pantalonama. Interesuje me da, sad da. svi ovi generali ranije i te vođe u borbama su nosile crvene košulje da kad su ranjeni da se nazad trupe da im se ne uzdrma moral. Sad pošto se to glas menja elektronskim putem, je li kod vas da se ne prepozna, ja mislim da je to gospodin Goran Matić jer... On je najbolji specijalista i vidim sad na internetu oće po njemu da... Ima on pravi... svoj sajt, ja mislim. Molim? Ima li on svoj sajt? Pa ima, da, da. da, da ali sad da je ovo. Hollywood uzeo da pravi film o James Bond 007, ali po Goranu Maticu. Pa pošto je Goran Matic zbog svojih dužnosti odbio da igra glavnu ulogu, igraće ga Bata Živojinović. Mm -hmm. Pošto je on najviše ljudi pobio i na filmskom platnu i na malom ekranu. Ali ovaj, ima tu i... Žada Šerbeđija glumi ulogu, jednu malu ulogu pomahnitalog narkoma na koji voli da buši sebi uši heklerima i tako to. Ali tu će se sad sliti Ajde. veliki novac od, tog hono, od tih honorara i normalno dobićemo dobiće naša zemlja medijsku pažnju, jel? Da, pa to je vrlo zanimljivo. Ja znam da se nešto dešava oko gospodina Matić, ali vi ste nam dali pravu informaciju. Zaista se zahvaljujem. Nema čemu, na čemu, ali ja sad sa... moguće da i oni dupli agent, pošto su pre neki dan upotrebljavani neki bageri, bulbožeri, pa sad ne znam ko je tu umešan, jel? Da, da. A interesujem ovo što su Za... dovi novi specijalci umešću crvenih košulja, da im se ne vidi krv, nose brown pantalone. Pa znate šta oni se, e, e, ja što oni nose takve pantalone? To ja ne znam. Znate, mi nosimo pantalone s sprem situacije, znate. To što ste vi mene videli u bravom pantalonama, ako ste mene videli, a ja imam bravom pantalone... Pojedinite da, po strance hodali, da. Da, e sad, pa dobro, možda je možda je bila neka guža, pa je neki čovjek slučajno po strance, ono, ako da prođe kroz gužbu, se okrenu, pa ste vi pomislili da sam ja, ali nema veze. Nema veze, evo, ja imam bravom pantalone, ali za ove specijalice, specijalice, obične, ja ja ovaj... Znam da oni sad tu neki imaju uniforme koje i nisu baš primjerene za gradske uslove, ali znam, vole one crvene kapice da stavi, onda su kao oni crvene beretke. To je popularno. Znate, moda je to sve. To sad kreatori rade, znate. Oni su više, ono neka ušminka na jedinica ili jedinice. Dok smo mi sprem situacije se bojimo, razumete? Ja ću se obojiti ako treba U, u kirkiz ako treba bez, bez razmišljanja ako zadatak da, to da, zahtjeva imate neki emblem vaše ultra specijalne jedinice e, bolje da, da ne vidite taj emblem Znato, jer kad ga vidite sve jedinice imaju određeni znak prepoznatljivi mi imamo a, emblem naravno ali bolje da ga ne vidite jer kad ga vidite bit će vam kasno zato bolje da vam ko ne... vidi mrtav je jel Pa no, dobro, neću sad to da kažem, ali bolje da ga ne vidite i da vam ja tu ne opisujem naše ambleme. To su ipak, to su ipak vrlo, vrlo diskretne stvari. Ne bih o amblemu, izvinite me, molim vas. nema problema. Zahvaljujem, zahvaljujem našem dragom slušalcu. Zaiste, mnogo doprim, ne oda se i mi dodatno informišamo. Dobar dan, izvolite. Slušamo vas. Alo. Slušam. Alo. Da, da, navezite. Je tu je Čujem pošto je gospodin Munja rekao da se pretvara dobro u majmuna. Da? Mene interesuje da li on od njegovog šefa dobije nekad nalog da se pari sa gospodinom Mirom, jer je ona navikla da se pari samo sa majmunima. <laughs> jo, gospode Bože dragi. Gospodine Munja, vi ste čuli pitanje Doduše, pitanje je malo neozbiljno za ovako ozbiljnu emisiju, ali šta imate vi da kažete na to? Pa ja, ja svako pitanje shvatam ozbiljno, ja ne znam što ste se vi zasmijeli, čovjek je lepo pitao, ja ću lepo da mu odgovorim i tu nema problema. Ja, dragi moji gospodine, nisam takvih zahtjeva imao, znate, jes da drugarica pogledala ono kad smo se par puta videli, ali ja tih zahteva zaista, i nije mi palo na pamet, na kraj pameti mi to nije palo, ja mislim, hajte molim vas, što se kaže, znate, ali u kojim slučajem, da, se, da sam dobio takvo naređenje, ja bi nasrnuo kao majmunčina, bez problema, znate, to nema razgovora da se odbije naređenje, znate, tako da, eto, to bih vam mogao reći. Imamo nekoga na vezi, a ja mislim da će, biti i posljednje uključenje do vesti koje su u 11. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Slušam. Pa vidite, vako, gospodine Munji bi pitao, da li je bio utorak i u ulici Maksima Gorkog? Pa mislite ovdje u Novom Sadu? Da. Pa ja ne verujem, ali on može da vam kaže. I još jedno pitanje imam da. da. Recite, slušamo vas. Pa, znate šta, utorak u Maksanogorku bijan jedno obećanje, naveče, međutim, ujitru se pojavi neki momak i on čitao vesti, neke baš uh, vesti, da. taj i danas isti čita vesti, te iste. U stvari, sad čitao onaj malo ovaj, drugačije, gori s iplačkom kolegijuma. Pa da, se... da li ga poznaje, da li poznaje onog momka što je utro čitao vesti, taj isti čitao i u sredu, ovaj, ujitru vesti. Pa ja ne znam, znate šta ja sam, ovoj, Ja sam došao ovde na gostovanje, u Novom Sadu sam ređe bio ovdje, kod vas nije bilo potrebe za, za mojim, mojim ovom četom, znate, a to za Novi Sad i utorak, tu nisam bio, znate, to, to vam stopao, bio sam na jednom drugom mestu to ne mogu da vam preciziram, a ovo što me pitate za urednike i ne znam ti šta, to zaista, ja, to je vano ono, mojih, ja, ja ni ne gledam televiziju, tako da ne znam zaista, ovaj, Ne znam na šta ste mislili. Zaista, mislim, izvinjavam se. Poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji. O nama ne trebaju zavru. Treba, treba nam spašenju čoveč. Puštam telo da leti. Vi slušate sada Niz Dlake, tog šou Braće Butkre. 11 sati i 7 minuta poštovani slušalci sa nam u gostima je gospodin koga zovu Crna Munja koji je kao što sam rekao čovek pod komandom gospodina Slobodana Miloševića evo ja ću se vratiti na početak bile su priče o tome da je vaša jedinica krenula pa da je onda saustavljena pa da je onda saustavljena i da je po većinu ljudi koji su bili na onim demonstracijama to bila srećna okolnost, ako se ne varam možete li nam reći evo slušalci se javljaju, mi nismo ja u stvari nisam uspeo da vas pitam možete li nam reći nešto o nekoj akciji, ako je akcija prošla, ako više nije tajna a onda ćemo da malo ako stignemo popričamo o baš tom ključnom momentu kada ste Pošli pa se vratili, šta je bilo s tim demonstracijama? Pa onda akcija, šta da vam kažem, evo, možda bih mogao slušalcima da otkrimo ovu poslednju, a značajnu akciju. To je akcija pod kodnim imenom Besnilo. Znate, to se desilo pre neki dan, ove, kad je ovaj Ustavni sud većao, znate, kad je, ovo u vezi izbora kad su oni sad tu, nešto ra razmatrali, neke žalbe levo, desno, idi mi, dođi mi i onda sam ja primio komandu, znate i uleteli smo u prostoriju gde su ovi ovaj većali, taj ustavni sud znateš, kad su me videli na vratima samo su se krstili, manda su svi socijalisti tamo bili, samo su se krstili i vapili su za goli život, da vam kažem da, je, da, je, da sam ja sad zatražio od njih da se sledeći izbori na Varsu odigraju, evo oni bi i to morali da potpišu a kamo li ovo što su potpisali znate. neko je na vezi, izvolite dobro dan, slušamo Hello? da, da, dobro dan htio bi vaše gost zapitan jedno pitanje, naravno izvolite spominjava je konje i sve to da. kako u tim akcijama pošto su maskirani radnici i konji, kako razlikuje jedne od drugih Pa to, uh, znate šta, to su mi razmišlje da može biti problem, znate, međutim, stvar postaje jasnija kada se u praksi ispita, znate, i odnostavno nismo tu dašli neko pravo rešenje, znate, pribojavali smo se, jer posebno ako ste pod okriljem mraka, znate, pa sad, ne znam, Mi sa svom onom svojom opremom, konji ofarbani, znate, uši imaju oni konji, uši imamo mi, sve se to stopi u jednu skladnu celinu, a mi prvenstveno idemo na konjima, znate, zato što nećemo da zavisimo uopšte od energenata, nekih drugih, osim zobi, a zobi fala mogu imate, znate. I onda smo mi ovaj, razmišljali, kažemo tome, ali kad smo stvar u praksi, A, ispro mali, e pak e pak ima razlika i to se, pa naravno mi smo izvežbani da si loje telo nora zaznajemo vrlo dobro, tako da tu nije bilo problema, znate. Još na koi na vezi? Izvolite, slušamo, vas, dobar dan. Bila da se veza zaprekinula. Dobro, da se mi vratimo o ovome, s početka emisije, malo pre sam rekao. Znači, bili ste angažovani, Milošević je dao komandu, vi ste pošli, a onda je komandovao zaprekid akcije. Pa da, lično je meni javio o Žeži, znate, ono, da i majku, znate. To je pomodom ovih demonstriranja bilo, znate. I ovoj, pa šta ja da vam kažem, ja komandu, nema Boga, razumete, ja sam pošao, mi smo... Mi smo bili spremni, jer to sad je bilo, bila je gungula velika, znate, i mi smo, mi smo potpuno spremni, hteli u akciju da krenemo. A da li vas je zabrinula ona količina sveta koja je bila, proceden su od pola miliona do, do milion ljudi, da li vas je to možda pokolebalo zabrinulo? Nije nas zabrinulo zato što mi vežbamo, znate kakve su naše vežbene? naše su vežbe zaista ozbiljne i ovi obični specijalci i interventne jedinice, to je sve mačiji kašar za nas, pa pazite ovako mi vežbamo borbu protiv transportera, znači dva naša čoveka protiv oklopnog transportera unište ga za dva, ma kakva dva minuta, manje od minut znate, a osim toga vežbali smo mi uh, i borbu sa sa velikom količinom ljudi, znate jedan naš čovek ide na hiljadu običnih ljudi a znate kako vam je u tim demonstracijama i, i sličnim ono gužvama znate to vam je kao kao koplje pa na vrhu su ovi najžešći znate to je sam vrh koplja a onda vam sledi ono držalje a e, ako vi vrh polamite džaba vam držalje mogu da se slikaju i sad zamislite jednu grupu ispred je dve tri hiljade ljudi koje treba neutralisati to nekoliko naših ljudi bez problemov. Imamo nekoga na vezi, ja se izvinjam. Izvolite. Dobar dan. Slušamo vas, dobar dan. Slušateljka iz Srimskih Karlovaca, želio bi prvo da vas pozdravim, da kažem da ste divni i da nas uveseljavate. I želio da ja postavim pitanje jedno vašem dragom gostu, Samo munji, da. da nam isprita nešto, pošto ja mislim da to sad više nije tajna, na onoj akciji, na onu grupu FAUK ili Komarac ili ne znam već kako se zove, Šta su oni upotrebljavali da ih uhvate, kako im je tako uspešno pošlo za rukom, da li da. su spreji ili muvalicu ili već šta. Da, pa... Pa nešto oko toga, ako može, oko te akcije na hvatanje te grupe. Pavuk, Žohar, Buba, Švaba, već ne znam kako se zvao. Da, ja se za... zahvaljujem mu, se na pitanju. Šta vi imate da kažete gospodine Munja u vezi tog Pavuka i Muva i... Ja, ja nisam siguran da ste vi u tome učestvovali, ali recite. Ne, ne, to su bile ove interventne jedinice, to je nešto matić petljao, znate, oni je došao do nekih podataka, onda su tu, tu oni nešto radili, ja zaista nisam imao potrebu da se bavim bakćem sa takvim mizernim, da sa takim glupostima se nisam bakćao, mi smo ipak jedna ozbiljna organizacija koja se pavi najopasnim zadacima, najbitnijih po predsednikovo, bivšeg predsednika, nažalost, ali nadam se da ćemo ga vratiti po predsednikovo zdravlje. Još neko je na vezi? Nije. Znači, šta ste rekli? Vi ste spremni, znači, da vrh taj, tu oštricu, to koplje, vrh demonstracija, da neutrališete i onda sve ide lako. Pa kažem vam, mi smo vežbali sa velikim, velikom grupom ljudi, vežbali sa oklopnim transporterima, borbu protiv oklopnih transportera, tako da Oni bageri, one, one skalamerije što su doneli, pa to bi mi preskočili sa dva koraka, znate. E baš kad ste pomenuli to, čini mi se da je gospodin uh, Veljajilić gost u otvorenim vratima, baš posle naše emisije. E pa dobro je baš da se nesretnemo, mada sam ja ovako miroljubiv kad sam na medijima, znate, a nisam baš često na medijima, to znači da baš nisam često ni miroljubiv, ali sad sam miroljubiv, ali bolje da... Kad vam ta vrata, kako ste nekli vrata, idu? To ide u, u 12 sati. A kada ovo, mi završavamo. Pa vidit ja mislim negde oko pola 12, dva, krajnji rok nam je 15 do 12, tako da imate vremena da se povučete. Ne moram se ja pomlačiti, ja mogu ovdje i da se maskiram, čak bi mogo malo da ga šacim, da im staće onda priča, kažem ti buldozeri, bageri, te gluposti, pa da smo se mi pojavili, to bi, ne bi ništa od toga ostalo recite mi vežbate s transporterim u redu, meni ste rekli da su to obično vežbe na nekim nepristupačnim terenima, šuma je u pitanju tako. pa mi smo ovaj, jedna od ostalih vežb, vežbi je da, da izdržimo da nas pregazi ohlopni transporter, znate i to vežbamo u šumi obično u šumi na nekom na nekom mekšem ali no, snatijem terenu, baš da se ne povredimo mnogo I eto, tako smo spremni iz, I na te situacije Ali, s obzirom da je ovo što se u Beogradu Dešavalo sve na nekom asfaltu i betonu Mislite da bi izdržali Tu tvrdu podlogu Pa slušajte, spremni smo I na, na to, ali moram da priznam Da bi nam bilo daleko ovaj, nezgodnije Ali to su mali problemi Pa bilo je dva, tri tabakjera Znate Neko je na vezi, izvolite, dobar dan Dobar dan Slušamo vas E, čuo sam za tu vašu akciju sa tim kavezom i majmunima da Rada kažem, nije se nešto primetilo stvarno. ste čuvali gospodinu Mirova ovaj... pa je ona mogla se zabavi ili ste vi imali naređenje da joj čuvate leđe a, znate šta, gospodine znate šta, ja sam ovaj, vi mora da ste poprkali ja sam, ja sam pričao o našim vežbama u Zološkom vrtku znate, i onda sam pobjednjao majmunja a, a gospodin Markovic nije apsolutno Nije se ona nikad bila u zonoškom vrtu, znate. Tako da, većem da ste tu malo pobrkali neke stvari, znate. Obožava me niz dlake. Znači, gospodine Munja, bili ste spremni, krenuli ste stali ste. Da li, je, da li vam je žao što ste stali ili ipak gledate na kraju sve se mirno rešilo relativno mirno naravno a, moglo je biti daleko gore. Da li ste zadovoljni zbog toga? Hm. Pa ne mogu da budem zadovoljan zato što sam ja kad krenem ne volim da stajem. Znate i gospodin Milošević ne znam šta mu je bilo da nas prekine u toj akciji znate. ja sam razočaran u stvari zbog toga i sad sad pravo, pravo da vam kažem sad će nastupiti za nas jedan mirni onako period kad ćemo mi, kad ćemo mi o, da se organizujemo na nekom višem nivou i ja mislim da ćemo sad da raspišemo neku, neku vrstu konkursa da, da regrutujemo nove mlade članove pa ako se pokažu znate iako iako I ako pokažu lojalnost, onda ćemo mi da ih uključimo u naš program, to je zaista, zaista ozbiljen i težak program, ali posle toga oni će biti zaista sposobni da ostvaruju sve zadatke sa gospodina Miloševića i ja se nadam da ćemo mi biti spremni da uskoro, da uskoro prosledimo njegov veliki povratak. Neko je na vezi, izvolite, samo molim vas, imamo dva minuta do vesti tako da budete... Kratki. Slušamo. Izvolite. Slušamo vas. Dobro, to je bilo to. Zaista naš, naš ovaj slušalac je uslišio molbi, bio je vrlo kratak, tako da mu se zahvaljujemo. Izvolite neko druge naveze. Da, opet ja, pa sad sam baš razgovarao s kuom. On je u Nišu saobraćeni milicioner da? i gospodin Crna Munja laže da je naš drug glavni komandant, još uvek on vrhovni ako ovi sad na ovom novom RTS-u lažu nešto ali nema veze laže gospodin Crna Munja da je on obustavio akciju, nego je njima na njihovom transporteru istekla registracija, pa ih je saobraćajna milicija zaustavila gospodina Crnog Munja krivica što mi sad nemamo najboljeg predsednika na svetu i što se nam se država sad raspada i cepa, zašto to ne prizna nego sad nešto kao levo desno, idi mi, dođi mi Gospodin, ja se zahvaljujem jako na, na ovim preciznim Dala. podacima. Vrlo mi je drago kad naši slušalci prate situaciju koja je aktuelna i kada mogu da nam predoče ovako značajne podatke, ne bih sad da govorim u, u, u gospodinovo ime, ali mogu da pretpostavim da je, pazite, on ipak radi u jednoj tajnoj organizaciji, tako da to što on kaže, verovatno sve ima nekog razloga i verovatno neće da kaže sve što je bitna, jel tako? me što sa svim da komentarima što ste rekli, znate. U svakom slučaju, poštovani slušaoci, vesti su evo, za 15 sekundi, tako da ćemo mi nastaviti priču posle vesti. Volju program, volju program! Program! program, Poštovani slušaoci, pola 12 za 30 sekundi. Ja moram nažalost da konstatujem da imamo još jako malo vremena s obzirom da naša sportska redakcija ima dosta sportskih vesti, tako da će time out krenuti nekde oko 20 do 12. Nekoj na vezi nije. Gospodin Munja, vi ste, evo, ispričali neke delove vašeg programa. Vaše ambicije su vrlo, vrlo ozbiljne. Ja se postavim pitanje da li su one realne. Pa, za nas ne ima nerealnih stvari. Znači, dobra priprema, dobra uvečbanost ekipe, znači, dobar potencijal, kadar, i tu nema dileme da mi možemo da zatajimo u našoj akciji, znate. Gledali ste ove filmove strane, verujem, mi od filmova samo gledamo te akcije na filmove, znate, i na osnovu tih filmova smo došli do zaključaka da mi ne možemo da da promašimo cilj koji sebi postavimo. Neko je na vezi. Dobar dan. Alo? Slušam vas, izvolite. Alo? Da, da, Jer na vezi. Znate da, da. šta, ja volim vas, vaš radio, ali me jako interesuje, uopšte ne znam je li to ozbiljno ovo emisija koja ide ili je to neka šala. Ovo je ozbiljno sasvim, Za gospodina. Zaprepašteno sam jednostavno Recite? odgovorima tog gospodina. Nemam pojma ko je on, da? ali sam dobila utisak i nekog to se toliko hvali i neka žal za nekim prošlim vremenima. Da se pitam, gospodin, ste slušala emisiju od početka? Pa nizam od početka kak sam se uključila. E, Vidim je da štete. je to neki da. komando da. šta je, nemam pojma, da, da. o paucima, o konjima, o čudo bože, o pište, mislim, uopšte ni na nivolu. Stvarno sam zaprepašćena da. uopšte ti svi. Ali gospodin je starešina s ultra specijalne jedinice, ne znate, ali s obzirom da reprize ovih naših emisija idu četvrtkom oko pola dva onda, za koju nedelju verovatno će biti reprizirana i ova pa ćete moći da je oslušate od početka i onda će vam biti jasnije. Pa ne znam, deluje mi neozbiljno sve, ozbiljno vam kažem. Da pa... Totalno šta... neozbiljno, neka šarada. Da, znate šta mi smo... Zalo, zalo, on i tu priča nekim žao ga Miloševića i ti može znaj. A ni da žao naroda, žao ga što nije išao na narod koji je sa tamo se izvorio za sva prava, mislim, stvarno mi je, ne, ne znam, neodgovorno ne totalno. Izvinite, da, zna... da, jasno mi je, jasno Hvala. mi zahvaljujem na javljanju. Znate šta, mi smo uvek bili i ostaćemo otvoren radio za sva mišljenja, tako da ako se mišljenje našeg gosta ne slaže sa vašim mišljenjem, budite toleranti, pa shvatite da ima i drugih mišljenja. Jo, gospode, Bože, dragi, Izvolite, slušamo vas u programu s temom. Dobar dan. Dobar dan. E, mogu da postoji jedno pitanje koje nije vezano za temu koju govorite? Izvolite. Da nam gospodin objasni kako ću mi sad da živimo ako na RTS-u nema one reklame o krilicima i o sadržaju koje one ubijaju. A pa ja nisam Hvala pratio, zahvaljujem, ja nisam pratio RTS, pretpostavljam da ako je nema da je to trenutno, znate jer veliki broj ljudi je vrlo vezan za ta krilca, tako da pretpostavljam da će ponovići ta reklama i ne briniti. Te se i ne verujem da naš gost ima... Pa ja ne imam veze tim stvarima, ja sam ne to krilcima i rekao, tako da ne bih to komentarisao. Neko je na vezi. Izvolite. Slušamo vas, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan i vama. Ovo ne gospođo malo prejupravu, stvarno su pitanja neozmjena, pa bih teo jedno odmjeno pitanje za postavim gostu. Izvolite. Recite, molim a tema spasavanja, takođe, ovaj, bliže kruga ljudi, jel? pet, predsednika, vašeg predsednika, ne našeg. Znam, šta ćete da me pitati. Ne, ajde, ne, ovaj, ajde. čisto mi interesuje tehnika. A, recimo, vi spašavate jednu osobu iz bližeg opruženja, nije bitno kako se zove osoba, neka bude Gorica, recimo, i spasili ste Goricu i sad treba, jel, verovatno, što prije pobeći sa tog mesta? I sada vi za to jahanje konja od gore, od dole. Da li ste vi spremni da obučite tu osobu na brzinu da i ona jaše od dole ili ona sticajmo konosti mora od gore da jaše? Pa čisto tehničko pitanje. Jasno mi Sva, pitani, za, ovo je pitanje. Ja, zahvaljujem. Da, ja sam mislio da ćete me pitati nešto drugo za ove avione i ovaj let pre neki dan za Moskvu i to. Ali ta vrtovija je da naš čovjek u radiju bez problema. A ovo za jahanje slažem se odlično pitanje, tehnički ispravno. Spa, spa, spasiti osobu znači je nepripremljenu osobu e, podvrći jednom opterećenju, spasavanje znate? i mi u tim slučajima obavezno stavljamo ako su konje u pitanju jer mi prvenstvo radimo s konjima ali ako a, a ne moramo s konjima, može biti peške da se to izvodi znate? ono na krkače ide a ako je konj u pitanju spas, pašena osoba, isključivo znači ide gore, na, na tu gornju konjsku platformu, kako bih rekao. Uključit ćemo samo još jednog slušalca, sa obzirom da nam vreme ističe, izvolite. Halo? Da, da, izvolite, Dobar slušam dan. vas. Dobar dan. Kad sam već kod tog spasavanja, da pitam gosta Kada ovaj, je da se završi akcija Stambolko, pošto pretpostavljam da zna? Hvala. Hmm. Ne mojte me pitati takve stvari, molim vas. Neću o tome ništa da pričam, ne mojte me to pitati. Dobro, poštovani slušavci, kao što sam rekao, vremena mi je, evo, polako isteklo. Naš dragi gost je bio komandir specijalnih, ultra specijalnih jedinica, gospodin Crna Munja, tako ga zovu. Njegov identitet pravi nismo mogli iz razumljivih razloga da otkrijemo. Eto, čuli ste njegovo mišljenje, neki se slažu, neki se ne slažu. Naravno, ovo je otvoren radio za sva mišljenja. U studiju vas pozdravljaju šarmantni gospodin Erwin za Miks Pultom i naravno, braće Budkaj. Prijetno! Što rekla moja pokojna baba, господня воя.